Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Sunt Teofil Gavril și în seara aceasta iarăși pentru o jumătate de oră încercăm să încerc să vin în întâmpinarea a, întrebărilor a, care au ajuns pe adresa mea. În seara aceasta o întrebare iarăși a, spinoasă oarecum, dureroasă pentru unele categorii de persoane, de fapt pentru fiecare din noi la o anumită vârstă. A, o întrebare despre, care vine din partea unui bărbat care ne spune așa Mă simt atât de neîmplinit de soția mea în domeniul dragostei și a satisfacției sexuale Încât nici nu știu de unde să încep Suntem căsătoriți de 40 de ani Întotdeauna am fost cel care a ajutat-o, a sprijinit-o cu răbdare, am muncit, am cultivat relația Niciodată n-am forțat-o să facă sex, ci doar <coughs> i-am cerut acest lucru mi-ar plăcea ca ea să inițieze câteodată sexul, dar adesea trec 8 luni fără să facem sex și atunci când facem, doar eu sunt cel încântat. Întotdeauna am fost iubitor și am fost credincios soției mele. Am fost căsătorit cu ea, totuși după tot acest timp sunt încă neîmplinit. Unde greșesc? Mă simt atât de singur și de neglijat. Întrebarea aceasta este comună. Pentru mulți bărbați care ajung la o anumită vârstă și nu doar, nu trebuie să ajungi la 40 de ani de când ești căsătorit ca să ajungi să spui astfel de probleme. Din păcate, foarte multe familii au o relație sexuală, hai să spunem, necalitativă sau proastă. Și lucrul acesta mă doare, cel puțin după consilierele pe care le-am avut ieri, seară, astăzi, ziua, îmi dau seama că pierdem o binecuvântare mare a lui Dumnezeu pe care am putea să, de care am putea să profităm îmbunătățindu-ne calitatea vieții și a relației pentru că, până la urmă, deși poate o să vă obosească, repet, lucrul acesta sexul este făcut pentru noi cei căsătoriți. Mă doare, efectiv mă doare când văd că uh, se bucură de sex uh, persoanele necăsătorite, persoane care trăiesc în păcat, persoanele care fac filme pentru adulți și așa mai departe. Cred că sexul este făcut de Dumnezeu cu o binecuvântare pentru persoanele căsătorite și dacă sexul într-o familie pentru soț sau pentru soție nu este binecuvântare, înseamnă că acea familie are de rezolvat anumite probleme. Mă rog ca Dumnezeu să ne sensibilizeze, să umble la mintea noastră, să ne ajute să învățăm că Binecuvântările care vin de la el toate sunt bune și sunt spre binele nostru. De prea multe ori poate ne credem mai sfinți decât a intenționat Dumnezeu, ne credem mai deosebiți, cel puțin în partea femeilor apare ispita aceasta de a refuza, de a nu, de a nu fi implicate în relațiile intime. Acolo este un pericol, bărbații au alte pericole la rândul lor să nu fie sensibili, să nu fie atenți cu soțiile lor, dar, pe ansamblu, sexualitatea este darul lui Dumnezeu pentru oamenii căsătoriți și ar fi bine, tare bine să ne învățăm să profităm de această binecuvântare pe care ne-a dat-o. Vă reamintesc, puteți să ne trimiteți întrebările dumneavoastră pe adresa ajutorarondconsiliere.org sau pe adresa teoarundradiosamaritanul.ro, întrebări la care ne vom strădui să răspundem cu echilibru și maturitate, să dăm răspunsuri înțelepte, să dăm răspunsuri adecvate și mai ales să nu se, contra, să nu se contrazică cu, cu Scriptura. Așadar, răspunsul pentru acest bărbat care ne scrie în seara aceasta, care iată o viață întreagă și-a arătat iubirea, dragostea, afecțiunea, suportul pentru soția sa și ajunge la capătul unei vieți să spună nu mai pot. Nu, nu este în regulă. Când ai zice că poate nu trebuie să le mai stea capul la prostii, cum am auzit o expresie recent nu trebuie să le mai stea capul la prostii la bărbați uh, uitați că uh, în adevăr sexualitatea ne dă probleme, bătăi de cap pe tot parcursul vieții dacă nu ne raportăm corect la ea uh, mulți oameni cred că după ce se duce o anumită parte a vieții, trece o anumită vârstă nu o să mai fim atrași, nu o să mai avem atâtea probleme din cauza dorințelor sexuale vreau să vă spun că degeaba așteptați. Pentru că uh, au venit la consiliere și persoane care uh, aveau o anumită vârstă, o vârstă mai, uh, mai înaintată decât a mea, persoane la 40 de ani, persoane la 50 de ani, persoane la 60 de ani și vreau să vă spun, probabil am spus într-o altă emisiune, un domn care e undeva pe la 70 de ani, uh, a venit cu întrebarea dacă are voie să apeleze la medicamente care să-l ajute în menținerea erecției pentru relațiile intime. Ei bine, așadar se pare că dorințele acestea, chiar dacă fizic nu vom fi tot atât de apți, dorințele acestea vor rămâne pe tot parcursul vieții. Nu mă întrebați de ce Dumnezeu ne-a creat așa. Nu mă întrebați nici ce se va întâmpla după o anumită vârstă? Pentru că îmi dau seama că dacă la momentul potrivit relațiile sexuale nu sunt ceea ce trebuie să fie, odată cu trecerea vremii, lucrurile nu se îmbunătățesc. Așadar este nevoie de o poziționare corectă față de aspectul acesta. Dragii mei, se ajunge și la anumită vârstă când organismul nostru nu mai funcționează bine, dar și frustrările se adună. Adică rabzi, fie că ești femeie, fie că ești bărbat, nu doar bărbații rabdă, rabi o perioadă, te duci o, iată, o viață întreagă, 40 de ani, de la un moment dat spui nu mai pot. Ce se poate face în cazul acesta? Cel mai înțelept lucru este să se vorbească, să se deschidă gura. Din câte îmi spune ascultătorul nostru, o persoană care ne-a sunat, Uh, și chiar mă uitam la un moment dat la cât de mult se suprapune întrebarea aceasta uh, cu uh, unele care deja apar prin diferite cărți. Foarte mulți bărbați ajung la o anumită vârstă și își pun întrebarea aceasta. Uh, prima dată trebuie să se discute. Dacă nu se discută, nu există șanse de rezolvarea problemei. Îmi face impresia că soția aceasta nu știe zbaterea soțului. Sau cel puțin nu a avut curaj în ultima perioadă să o discute. Un alt lucru foarte important este să aveți curajul să vă duceți la cineva și să cereți ajutorul. Este jenant pentru mulți ca la o anumită vârstă să te duci la o persoană avizată și să spui, domnule, noi avem 60 de ani și avem probleme în relațiile intime. Probabil va aștepta să râdă cineva de dumneavoastră, probabil vă așteptați să vă ironizeze cineva. Ei bine, nu știu dacă se va întâmpla așa. Nu ar trebui să se întâmple așa. Orice persoană matură, cu capul pe umeri, orice persoană care știe ce înseamnă familie și sexualitate, nu își permite să glumească și să ironizeze asemenea situații. În realitate, sexul face parte din viața noastră de când ne naștem până murim. Așa că preocuparea pentru sex și la vârsta de 60-70 de ani este perfect normal. Sper să nu găsiți pe careva care să vă ironizeze în vreun fel sau să facă ochi mari de surpriză că vă interesează un asemenea subiect. Dar important este să căutați ajutor. În același timp, odată cu întrebarea aceasta, trebuie să ating și latura aceasta a vârstei pentru că avem o întrebare mai veche, ce se întâmplă cu sexul după o anumită vârstă? Spuneam mai înainte că nu, nu se va întâmpla să nu mai ai probleme, să nu-ți mai dorești relații intime. Cu siguranță, pentru bărbați și pentru femei, ce se întâmplă după o anumită vârstă este diferit, adică etapele prin care trec și bărbații și femeile nu seamănă unuia cu alt. Așa că, probabil, ar trebui să discutăm separat despre bărbați, separat despre uh, femei. Uh, desigur, nu mă pretind specialist în sex în iarna vieții, însă am citit cât de multe materiale mi-au căzut în mână, uh, din dorința de a ajuta. Pentru că și eu la rândul meu am fost întrebat și, da, poate vă miră, uh, chiar dacă sunt tânăr și nu am uh, o anumită vârstă, am doar părul alb... Uh, am fost întrebat de persoane în vârstă cum se rezolve probleme la capitolul acesta, și sincer vă spun, le apreciez din toată inima pentru deschiderea pe care au avut-o să-și mărturisească o asemenea problemă și să caute ajutor. Din partea mea, au o stimă ă, extraordinară și îi apreciez foarte mult. În același timp, vă încurajez pe toți care aveți probleme, indiferent de vârstă, să căutați ajutor. Dacă căutați ajutor, aveți șansa să rezolvați problema. Dacă nu căutați, va trebui să vă mulțumiți, să scadă frecvența raporturilor sexuale și apoi să dispare. Și de pe la 40 de ani încolo să stați, să vă uitați la cer și la stele, să încercați să găsiți o logică la ce, ce înseamnă viața asta și de ce ne-o fi lăsat Dumnezeu să ne căsătorim. Dumneavoastră alegeți cum procedați, până când faceți sex, ce înseamnă sexul pentru dumneavoastră. Mă bucură de fiecare dată când văd familii, cupluri, care au o relație sexuală și după o anumită vârstă. Bineînțeles că asta nu este o regulă, nu trebuie bătută în cuie, sunt cupluri care nu vor, nu este nicio problemă, depinde de cuplul respectiv, dar am întâlnit și un cuplu care nu mai se pur și simplu din minte. La 60 de ani au venit să-și rezolve problema pentru că ei au nevoie să facă sex în continuare. Așadar, ce se întâmplă după o anumită uh, vârstă? Uh, orice bărbat trebuie să se aștepte la schimbări la un moment dat în viața noastră era suficient să treacă prinaintea noastră o doamnă, o domnișoară mai dezbrăcată sau mai mulată pentru a fi gata de întreținut o relație sexuală. Adică erecția se producea aproape instantaneu și nu era o problemă să fim apti pentru relații sexuale cu soțiile dar odată cu trecerea vârstei lucrul acesta nu mai este tot atât de rapid. Uh, unul din efectele îmbătrânirii este faptul că și din punct de vedere sexual se întâmplă transformări. Uh, nu putem să sfidăm. Pentru bărbați, dacă nu se așteaptă la lucrul acesta, uh, foarte mulți dintre ei intră în depresii uh, pe motiv că nu se mai simt bărbați, nu se mai simt masculi, uh, nu, simt că pierd contactul cu realitatea și... Încet, încet se schimbă în timp multe lucruri. Pentru un bărbat este foarte important ca, din punct de vedere sexual, să fie activ și în momentul în care nu se mai întâmplă lucrul acesta, are de suferit. De fapt, toate erecțiile, până la un moment în viață, se obțineau foarte ușor, încât... Niciodată poate nu era nevoie ca la preludiu să se ocupe și soția de sos, nu doar soțul de soție. Nu cred că sunt multe soții care se ocupă de preludiu soțului, pentru că de regulă soțul este gata, ce preludiu se mai face. Cine are nevoie de preludiu este soția. E bine, în momentul în care trece o perioadă, trece vârsta, erecțiile vor trebui cultivate și menținute. Nu mai sunt la o pocnitură din deget. Nu mai este uh, suficient doar să-ți vezi soția cu o anumită lenjerie și deja să uh, se întâmple ceva. Nu mai este de ajuns doar să te țină de mână și să se întâmple ceva. Uh, de la o anumită vârstă, erecția înseamnă muncă. Poate nu vă vine să credeți, dar așa este. Uh, amândoi va trebui să vă concentrați uh, pentru a vă bucura și primi ceea ce... Uh, uh, sunteți dator să vă oferiți unul altuia. Uh, în momentul în care trecem de o anumită vârstă, în momentul în care bărbații trec de o anumită vârstă, uh, s-ar putea ca erecțiile să nu mai fie atât de dese, adică s-ar putea sigur, s-ar putea să slăbească exact atunci când sperai că va fi cel mai concentrat, uh, s-ar putea să se împotrivească la toate eforturile unei noi încercări și să nu mai fi bun de un alt act sexual mai devreme de 24 de ore, cum se întâmpla înainte. Un alt aspect este că, pe măsură ce îmbătrânim, s-ar putea să descoperim ceva ce nu ne-am putut imagina niciodată. La 20 și ceva de ani, la 30 și ceva de ani, nu-ți închipuiai ce înseamnă sexul fără ejaculare. Bărbații în vârstă, pur și simplu, nu simt nevoia să ejaculeze la fel de des ca bărbații tineri. Aspectul pozitiv al acestui fapt este că probabil um, vei putea să-ți menții erecția mai mult și, nu vei putea, uh, și vei putea oferi mai multă plăcere partenerii tale. Aspectul negativ este că soțiile voastre ar putea fi îngrozite de faptul că situația s-a inversat. Și acum întrebarea este dacă tu vei atinge orgasmul. Știți, unul din lucrurile care nu-l pot face bărbații este că nu pot să simuleze orgasmul. E bine, la un moment dat, când nu mai apare lichidul seminal, când nu se mai produce ejacularea, este rândul femeilor să se, întrebe, să se întrebe oare nu a simulat? Ei, situația se mai inversează în timp. Nu, pentru doamne, nu este o greșeală dacă soțul face dragoste 20-30 minute și totuși nu ajunge la orgasm. Asta nu înseamnă că el nu este atras sau că nu vă găsește atrăgătoare sau nu sunteți interesante din punct de vedere sexual. De asemenea, timpul după care bărbații vor fi în stare să aibă o nouă relație sexuală se lungește mult. Nopțile lunii de miere, în care era în stare să ai mai multe orgasme în câteva ore, nu se vor mai repeta cu siguranță. Și această schimbare va fi treptată, va veni în valuri. Dar pe măsură ce este apropie de vreo 60 de ani, este inevitabil. De fapt, pentru unii s-ar putea să apară deja când se apropie de 50 de ani. Atunci când se ajunge la acest sezon, unii s-ar putea să aibă nevoie de să aștepte ore întregi sau poate zile. Este un mare avantaj în toate aceste schimbări. Sau și un mare avantaj. Din când în când, femeia se bucură de o partidă scurtă de sex la fel de mult ca bărbații. Dar, în general, el tind să prefere perioade de intimitate sexuală mai îndelungate, mai lente și mai încete. E bine, când intri în iarna vieții, de punct de vedere sexual, Trupul se va potrivi cu cel al soției. Adică vei fi în stare să amâni mai mult orgasmul. Vei fi liber să te concentrezi asupra răspunsului soției, să o citești, să vezi ce îi place, cum se manifestă. Și, atenție, chiar am exemple, poți să devii un iubit mult mai bun decât acel armăsar de 22 de ani care s-a însurat, care era înainte. Este aici aspectul în care problemele de erecție persistă și nu se mai poate obține erecția și atunci, da, trebuie să ajungem la specialiști, trebuie să cerem sfatul pentru că se pot lua anumite medicamente, se pot trata anumite afecțiuni și erecțiile pot să se producă din nou. De asemenea, un lucru care, cu care trebuie să obișnuiască și bărbații și femeile și trecem spre latura feminină a discuției, este că trebuie să vă obișnuiți cu eșecul. Nu toate relațiile sexuale vor avea un punct culminant și pentru bărbați și pentru femei. Nu toate relațiile sexuale vor, fi, vor putea fi duse la bun sfârșit, adică erecția respectivă nu va ține până la sfârșit. Și atunci trebuie să aveți înțelepciunea și eu știu, îngăduința unii cu ceilalți să terminați ceea ce ați început și altfel decât cu penisul. Este uh, perfect normal să vă folosiți uh, de mâini, să vă mângâiați, să uh, voi decideți ce se întâmplă cu privire la acest lucru și care sunt uh, barierele. La femei, în schimb, lucrurile stau mai diferit decât la bărbați, uh, pentru că ele au parte, voi femeilor aveți parte de un semn mai dramatic, în momentul menopauzei, din punct de vedere psihologic, marchează un punct de cotitură dramatic în sexualitatea feminină. Dintr-o dată, sexualitatea nu mai este legată de conceperea unui copil. Și chiar dacă ai luat măsuri de precauție, chiar dacă ai luat măsuri de prevenție, chiar dacă toată viața ai luat anticoncepționale sau ai folosit metode de barieră, totuși, relațiile sexuale se schimbă odată ce concepția devine imposibilă. Acum sexul are de face doar cu intimitatea și plăcerea. Nu mai are de face cu copiii. În asta nu este nimic rău. Însă, se întâmplă două situații. Una din ele este cea în care uh, soția spune hu, în sfârșit, am scăpat. De acum, pauză la sex. Am intrat în menopauză, trebuie să aștepte soțul, că de acum nu mai primește nimic. Este un mod de de a te relaționa, dacă pe tot parcursul vieții relațiile intime nu au fost ceea ce trebuie să fie. Iar alte femei, și știu și cazuri din acestea, despre unele am citit, pe altele le cunosc din discuțiile de la Consiliere, în care femeia după perioada de menopauză, după timpul acela cât a durat acea transformare în corpul lor, efectiv au devenit ceea ce soții lor și-ar fi dorit să devină, să fie în tinerețe practic îmi spunea un cuplu la consiliere, parcă soția mea se străduiește să recupereze tot ceea ce a pierdut, dar nu mai are cu cine. Nu prea mai are cu cine. Sunt două situații care se întâmplă în momentul în care o femeie trece prin, eu știu, evenimentul acesta biologic. Unul este acesta al pierderii interesului sau, de fapt, al scăpării mai degrabă, pentru că dacă nu ți a plăcut relațiile intime, nu ți-au plăcut relațiile intime toată viața, în momentul în care ai prilejul acesta, spui, gata, în sfârșit de acum soțul nu mai mă presează, nu mai are voie să mă preseze niciun fel. În momentul în care se întâmplă acest lucru și la femei, nu înseamnă că s-a terminat viața sexuală. Nu înseamnă că nu o să mai aibă dorințe sexuale, nu înseamnă că nu vor mai avea uh, dorința după intimitate, însă, cu siguranță, s-ar putea, s-ar prea putea ca să se ia niște decizii dramatice atunci care să afectează tot restul vieții. În fond, dacă îți propui cu tot din adins, și te gândești la momentul acela, ăla e momentul în scăpării mele, cu siguranță nu vei putea fi convinsă foarte ușor de uh, faptul că... Soțul tău are nevoie, încă și la 60 de ani și la 50 de ani. Probabil te vei gândi că este de ajuns, i-ai răspuns toată viața, în sfârșit este momentul să te lasești pe tine în pace. Dragere mele, îmi pare rău să vă spun, dar nu este o gândire corectă și cred că relațiile intime trebuie să se desfășoare atâta vreme cât, cât trăim. De ce spun lucrul acesta? mi amintesc -am de un cuplu care a venit la consiliere și uh, exact ca cel din întrebarea aceasta sau apro aproximativ și soția a spus, da, de soțul meu încă e mai arde de prostii și la vârsta asta. Eu am intrat, am mi-a trecut timpul de făcut sex și uh, el îi stă mintea la prostii. Um, am discutat problema respectivă și am spus, ok, toată viața soțul s-a ocupat de partea financiară a vieții. Asta era situația respectivă, în cuplul respectiv. Și v-ați bucurat de suportul lui, de faptul că a muncit și a putut să vă îngrijească ca familie. Cum ar fi dacă acum soțul ar spune, gata, în sfârșit, toată viața te-am îngrijit, mai nevastă, toată viața ți-am purtat de grijă, acum iate și te mută undeva și lasă-mă să mă relaxez și eu am scăpat și eu de... De, de probleme, te descurci tu cumva. Efectiv este exact aceeași situație. Nu pot să spui că da, după un anumit timp, că a put sex, nu mai bine că am scăpat, că toată viața tot i-am dat. Nu poți, pentru că nici bărbatul nu poate să spună, nu mai iubesc. După vârsta asta, nu mai iubesc. Asta e, am iubit toată viața, îmi pare rău de acum, îți găsești pe altul să te iubească. Dragii mei, relațiile intime sunt o binecuvântare și voi insista pe lucrul acesta în toate emisiunile pe care o să le am. Sunt o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru oamenii căsătoriți. Și binecuvântarea aceasta trebuie trăită. Dacă pentru voi sexul nu este o plăcere, nu este o dorință, dacă pentru voi nu este plăcut să vă amintiți unul de celălalt și de intimitatea voastră, permiteți-mi să vă spun că aveți probleme de rezolvat. Și vestea bună este că sunt rezolvabile. Sunt tratabile problemele acestea. Vreau să vă garantez un lucru. În momentul în care viața sexuală se îmbunătățește, calitatea vieții de familie se îmbunătățește garantat. Lucrul acesta îl spun datorită, uh, hai să nu zic, uh, să nu greșesc, dar câteva sute bune de cazuri au fost la consiliere. În toate am experimentat același lucru cum s-a îmbunătățit relația intimă sexuală între soț și soție, s-a îmbunătățit calitatea vieții de cuplu. Soțul a devenit mai iubitor, soțul a răspuns mai ușor nevoii de dragoste a soției. Mai mult, în momentul în care viața sexuală în căsnicie a fost bună, poate sunteți surprinși, dar nu doar eu am constatat asta, ci și sociologii. Copiii care au ieșit din acele familii au fost oameni mult mai echilibrați din punct de vedere psihic. Au fost oameni morali. Au fost oameni care au rezistat uh, tentațiilor. Uh, copii care nu s-au dus spre alcool, nu s-au dus spre droguri, n-au fost ispitiți în sectoarele acestea. Așadar, o relație împlinitoare sexuală are doar avantaje. Dragii mei, vă repet și vă rog, faceți tot posibilul ca sexualitatea din casa voastră să fie binecuvântare pentru celălalt. Dacă nu este așa, preocupați-vă să devină așa. Dacă soția voastră nu este mulțumită sau nu-i nu place ceea ce se întâmplă în dormitor, trebuie să vă preocupați de asta. Trebuie să discutați și să aflați cum puteți să schimbați lucrul acesta. Dacă soțul vostru nu este mulțumit de, nu de cum se întâmplă, ci de cât se întâmplă la soți. Discutați și asigurați-vă că faceți ceva în sensul acesta. Nu lăsați lucrurile așa pentru că nu se vor îndrepta de la sine. Nu lăsați lucrurile așa pentru că se vor deteriora. Nu lăsați lucrurile așa pentru că ispita va fi mare pentru un soț, pentru o soție care nu sunt împliniți din punct de vedere sexual. Nu lăsați lucrurile să rămână așa pentru că va apărea masturbarea, pornografia, va apărea curvia, tentația să fii infidel este foarte mare în momentul în care nu uh, ai o viață sexuală împlinitoare. Mai mult. Sexul nu este pentru a te descărca de o anumită tensiune. Sexul nu este ca să scapi de o anumită tensiune. Sexul este ca să-ți arăți iubirea, ca să iubești, ca să prețuiești, ca să uh, îți arăți aprecierea, ca să-ți arăți respectul pentru celălalt. Sexul este cea mai frumoasă și mai... Uh, de înțeles declarații de dragoste. Oricine poate să înțeleagă. Însă trebuie să fie neegoist și trebuie să avem preocupare pentru un sex de calitate în căsnicie. Gândiți-vă la ce se întâmplă în casa voastră, în familia voastră. Gândiți-vă că timpul, așa cum am discutat în seara aceasta, de fapt înrăutățește situația, nu îmbunătățește. Dacă nu aveți preocupare acum pentru asta, veți avea surprize mai târziu. De ce credeți că sunt atât de mulți bărbați care pe la 40, 50, 60 de ani își permit să divorțeze și să aibă aventuri cu alte femei? De la ce? Dragii mei, spune Scriptura, întrucât atârnă de voi sau acolo unde atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. În privința aceasta îmi, îmi permite să fac o, o adaptare și să spun, deoarece atârnă de voi Deoarece atârnă de voi, faceți ca soții voștri, soțiile voastre, să fie împlinite din punct de vedere sexual. Atât de mult teren câștigă diavolul din cauza lipsei noastre de dragoste și de respect pentru celălalt. Din cauza lipsei noastre de jerfire pentru celălalt. Poate ar trebui să învățăm să iubim mai mult. Poate ar trebui să ne uităm la cel lângă care trăim, lângă care viețuim. Și să fim gata să ne jertfim mai mult pentru el. Fie că suntem bărbați, fie că sunteți femei. Poate este timpul, nu că poate, sigur, este timpul să faceți mai mult pentru celălalt. să iubiți. Da, de multe ori este nevoie să vă jertfiți. Dar nici o jertfă în sectorul acesta nu va rămâne neresplătită. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu relații uh, sexuale împlinitoare. Poate veți spune ce-au pățit ăsta. Deci el amestecă pe Dumnezeu și sexul. De ce? Pentru că e invenția lui Dumnezeu, altfel nu pot să concep. Dragii mei, preocupați-vă de aspectul acesta. Suntem la o emisiune despre sexualitate maritală și aici despre sex vorbim. Așa că să nu vă mire că nu vă spun să țineți post la emisiunea asta. Nu vă voi spune. Vă spun și vorbesc doar despre ceea ce înseamnă intimitate și sexualitate. Dumnezeu să ne cerceteze mintea, inima, să ne ajute să facem tot ce atârnă de noi, tot ce depinde de noi, ca sexul în familia noastră să fie o binecuvântare pentru noi și pentru celălalt. Vă doresc o seară binecuvântată, o seară în care să vă, arăta, vă, vă arătați aprecierea și iubirea față de soțul, de soția voastră, într-un mod cât se poate de clar și de inteligibil pentru celălalt. Dumnezeu să uh, facă ca uh, familia voastră să fie un loc de rai, un loc în care să abia să așteptați să ajungeți. O seară bună și binecuvântarea Lui Dumnezeu să vă însoțească. La revedere!